ما شاء الله على السجه نبدا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله ان لا نلقى ان هذا قد كتاب الله وخير هذه هديه محمد صلى الله عليه وسلم وشرحه والوحذاتها po coloro le muḥaddith mirah quliyya samara al-madad min sada shu do pugala ba'dun la yuzbahu o tome da se ne prinosi kurban Allah subhanahu wa ta'ala nam jesto djeset prinosi žetva nekome drugom Allahu azza wa ديسنا جاء في التعليق الحديثه وثابته ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه كاي جاء نزل رجلان من, من فسلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ديسنا سملني حديث الله صلى الله عليه وسلم دائره ذلك دوشو قد صلى وسلم داوبيطا يرسزاو يتو دا سي زقاطي دال na mjestu zvanom buvani, pojasni su gdje, šta je, kako. To je u našem pretvijelom predavanju. Pa je opitao Allahu posaniko selem, hel kane fiha vatan min avsanim džahilije? Da na toj mjestu bio neki kip, koji su mušici u džahilije veličali, <coughs> <coughs> obožavali, uzizali? Pa je, pa su rekli ashabika, talu laja, rasul Allah. Rekli su ne, Allahu posaniko pa ju pitao pa poslanici samo hakijana فيها عيد من اعيادهم قال له توميسو بيلا neka sjetkovina neki praznik da su muslimani znači dolazlo neko vrijeme i praznekovali sjetkovali pa su opet govorili o Allah poslanik a ne Allah poslanic pa on da rekao Allah poslanik au fi bi ispuni svoj zavij ispuni svoj zavij fa inna uwafa'an li nadrin fi ma'sillah wa la fi malaikin kun ispuni svoj zavijet, jer nema ispunjavanja zavijeta u onome gdje će se pokriješiti Allahu subhanahu wa ta ta'ala. Niki ima ispunjavanja zavijeta onome što čovjek ne posipri. Šta znači to? Šta znači da nema ispunjavanja zavijeta u onome gdje se pokriješiti Allah subhanahu wa ta ta'ala? Obratite pažnju braću. Imate više situacije po pitanju zavijeta. Imate više situacije po pitanju zavijeta imate prvu situaciju kada je rađen. Obaveze da čovjek šta, ispuni zavjeti. A jasno smo prošli put, šta je zavjeti? O kako? Da čovjek sebe obaveže koji je zadužen punoljetan pametan mu kerula. Da sebe obaveže da će radi Allaha subhanahu wa nešto uraditi. A? Nešto uraditi. A to mu nije bilo u osnovi obaveze rađen. Kao na primjer čovjeku sam dječe, kaže, au, au, ako mi izliječiš djete, ja ću zaklašiti ovcu, zaklašću kravu, ili ću posliti toliko dana, ili to me Ako u pitanju na ovakav jedan da sebe čovjek obaveži, nešto da uradi što mu je vađen, razumite. Kao neka vrsta i bageta, o neka vrsta i badeta, poz, namaz, svaš koliko rekata, namaz ili kurban i to tome slično, onda ispunjava njega. Biva šta? Obaveza. Vlađi. Znači mora se šta? Ispuniti. Nema, hoćeš Moraš ispuniti šta god da si zavjetovao. Da čovjek kaže, postiće godinu dana. Ako mu Allah ispuni želju, ako mu se nešto, a ostvari, Ima godinu dana šta da postiš. Ima godinu dana da postiš jer nikotime nije ti rekao kad se obvezalo, moraš. To je prva situacija kada je ispunjavanje zavjeta važljivo. Jer Allah poslanik svsami kaže: "Elfi binavik." Naredba, ispuni svoj zavjet. S obzirom da se zavetovo da ćeš devu, na tom je to mjestu, Ima da odvedeš samo devu, a i da dovedeš devu i na to mjestu ima da zakoljiš kulpa jer se zavjetova. imate drugu situaciju, kad zavjet biva haram. Zabranio. Jer kaže Allah posl. s.a. فَإِنَّ أُلَاوَ فَاتِي مَعَسِتِهْ Nema ispunjavanja, jer nema ispunjavanja zavjeta, šta? Ugriješiti prema Allah s.a.w. Da se čovjek zavjetuje, ako mu se desi, ostvarim se žena, uh, da će na piti alkola, reci na piti. će ukras, na Mi kažu ne. Bezov je ja se zavjetovao Allahu. Šta? Zavjetovao se na haram, ili što bi ti nešto na kub. Mi sve haram zabranjeno. Mi kažu mu bezov je se zavjetovao Allahu, ne može se božavati da Allah subhanahu ta'ala obećaje. Ono što Allah subhanahu ta'ala zabrani. Šta što ljudi kažu na tom socialu? A? Šta će uraditi? To ga je čisti, pokaže se. Milo to bi. Znači, da će izvršiti to neće izvršiti u redu, ali šta onda? E, eh, hoće pa se dobro. Ako siča dobrošnji pusun govorili. Krupi zavita i iskop propis zakrpe. Jer ni isa zavita i zakrpe Allah. Azemi. Zakljet raka što je zakljeti Allahom, tako mi Allah, ili Allahom mi recimo u radicu to i to. I se razumijemo. ovdje nije, ovdje je zavjet. se Allah, kaže, ja zavjetujem Allahom, to i to. Ili ako mi se desi to i to, se radi Allaha, Allahom da ću raditi to i to. I to je razlika. Pa s obzirom da su spominjali jedno, prošto put, jedno pravilo, da propis zavjeta ima isti kao propis čega? Zaključite, ubratite pažnju. Ovdje prvo on moramo pojasniti. Kad se čovjek zavjetuje za haram, da će griješiti Allah, da će nešto uradići za haram, što je zavradio. Postavlja se pitanje, da li uopće mojze je uspostavljen zavjet, da li se uopće broji ili se ne broji. Razumite? Jer ako u temelju nije ni zavjet i nije ispravan, onda mi kažemo, nema kefareta. I to je jedno mišljenje i sam svišće I imate islami sučni kažu ko se zavjetuje da će grijati što Allaho nema ništa. Nema ni kefarat, šta? Samo obavezate oba. Međutim, ispravno mišljenje je da i ipak ispravna zakvetva Odnosno, havalite zavjet. Da je zavjet ispravan, broji se. Ali nećeš ga ispuniti. Nećeš da ispuniti, ne ćeš da ti kefarat, Isto na način kao da si prekriši u šta? Zakretvu. A je kefaret, koja od za prekrišeno zakretvu, mora ize? Spusti. Hmm. Ja. Ha? Spusti. Spusti. Spusti. Spusti. Spusti. Spusti. Spusti. Spusti. Spusti. Spusti. Da će može. Imate jedno od tri stvari koje možete uraditi. Prije posta, ne odmah posta. Imate... Znači, da osvobodiš oba to u redu, nema mogućnosti. Ili da nam raniš deset siromana, Mama. ili da ih odjevneš. A? Gdje odjevneš? Od središnji hrane ili središnji odjeći koju ti nosiš. Ili središnji hrane koju ti hraniš svoju, šta, porodicu. Rekliš se zakljedu, zakljuš se nešto slagao u redu. Šta ću raditi? Lako E, ne, ali dozvoli. Ako čovjek ne mogući na vrata paže, to je stvar koju mi griješimo. To je stvar što ljudi, a, griješe. Nije duženo da postiš odmah. Nego ako imaš hvare, imaš novac, ima dana hrana, izdesi si romana. Trozišo hrano. Kao za jedan obrok. Kao za jedan obrok. Ako ti prosljiš jedan dan vručak pecivo, inače sebe i svoju poluskog ti uzdržavaš. Tvoj prosječni džak je nešto 5 maraka. I na dana hraniš za 50 maraka 10 siroma. Ako tu je prosišan ručik ili večera 6 maraka, ima da daš, šta? Za da 60 maraka da kupiš i nahraniš 10 siroma. Ali može tu... da daš par ne. Ne. Da daš... ne, ne, ne, ne, moraš da daš... O, ne, da ti nahraniš da jede. Da jede, da jede. A u središnji, mi nam se tam imaju tudi umune ehlikom, u središnji rani koji vi rani svoju policu. Po Allah da kaže. Što znači, da, Kada bude neko prekušenje nas pozovi, većina smo siroma A, to ste, to je tu, je. Jeste, na skanu. Da se, da se mišava, poslako. Da završimo, samo pa A Ako je siroma, to je sad opet drugo pitanje, molim se da se ne raspijemo, da ne odemo. Ma da, možemo i to pojasniti, poslije. I od sredje, da odjenim se, znači što vidi, da mu kupiš odjeću. Središnja, provoziš na odjeća koju ti nosiš koliko košta, Da onaj, ima ljudi koji su bugati, ko su mučni, koji su mučniji, koji mogu i to, kažemo i to, je u redu. A onako ne može, ni jedna od ove tri stvari nije u mogućnosti. Ili je jednu odjeću da kupneš, samo jednu odjeću? Za deset romana, za deset romana. Zvoljena razvoja. Ili da odjeća i dava za od ove tri stvari. Ili da osvobodiš jednu vrba, a toga više nema, trenutno. Ili da naravim deset romana, ili da odjerniš deski romano, od glavi do peti. Imaš kao izbora jedno od ove tri stvari. Ako nisi u mogućnosti ni jedno od ove tri stvari, poput nas, ceromanova, onda, tek onda imaš pravo da postiš tri dana. Koliko bi čuvi bio mogućnost da nahrani, a pož, bude poslije tri dana, to mu se ne pika, nije skinuo za sebe obavezu, da odgovori se da on sada za, za prekršeno zaklet. E, sad su to rasisti. Znači, ko bi se zavjetovao Allahu subhanu ve taala za čim griješti, na ponečemu, mi kažemo ne, nemo ispuniti svoj zavjet, ali izvrši kefaret kao da si prekršio zaklet. To je druga situacija. Imate treću situaciju kada se čovjek zavjetuje da će uradit nešto što je muba Dozvoljeno. Dozvoljeno. Kao da se recimo je da će obući neku odiću. Možda čovjek se šauri ili priča s nekim, kaže ja ću obući. Ovali sam je. Ovali sam je recimo da uvuče tu izvodjeću nešto što je mubak, što je dozvoljeno, ili da pojedim tu hranu, ljudi možda nakon razgovaraju, šavljaju se, ili on tako nešto kaže, ba veđe se nešto što je mubak, što je dozvoljeno. Tu ima mogućnost i da izvrši zavijet i ureduje, ili šta? Da da kefaret to da je prekrišio zakrat. Da ne ispuni ništa to, a da uradi kefaret da da kao da je prekrišio zakrat. To je treća situacija. Znači što je mubak, što je dozvoljeno u Imajte četvrtu situaciju, kad se zavituje u sržbi. U sržbi. Dvorica me raspravljaju. Kaže, jedan vidio sam tog, je tog došao. Kaže, uvaj ima nije došao, sigurno. Ha? Raspravljaju, je došao, nije došao. Kaže, zavitujem se, a, me, radi Allaha radijallaha, da postim tri dana, ako on bude došao. Eko ja ću postim radijallaha, tri dana, ako bude on došao. Ispostavljice da je došao. Ili, razumijete Nije on htio da se zavjetuje. a u sržbi, u razpravi želio je na taj način da njemu protivriječi ili da mu kaže da nije to tačno. Jesi razumijeli? Razumijete ovo reči? A? U sržbi je to bilo. U takvoj jednoj situaciji kada je pitanje, zavjet, iz sržbe, iz sržbe, onda istoci svih imamo mogućnost da ne izvrši zavet nego da da kefaret kao da je prekršio zavet azumirate ali imamo mogućnost i da izvrši ako je ispravno u osnovi štaba izaveta kod nje haram ako nije haram imate petu situaciju imate pitu situaciju A to je zavjet koji je pokuđen. Koji je pokuđen? I sad slučaj znači da od dvojno posebno pitanje pitanje talaka razuđe žene. Da su izjavili da će raditi sa žene ženom tako dani, a tu je preče, tu je preč, a, izdešavanje tog zavjeta biva pokuđeno i preče preče šta da prekriši taj zavet da ga ne izvrši, nego da dođe sa kefarotom, da dođe sa kefarotom, imate šestu situaciju, općenite, zave kad čovjek se zavetuje. Andrej, zavetuje se Allahom, ali ništa ne spomeni. Ja se zavetujem Allahom, ali općenito ništa, ništa nisam spomenuo, ni da ću postit, ni da ću zaklat kurba, ništa, samo kaže, an, an, an? Ko ko? Zavjetin se Allahu. Ma ko? Ali šta ri definiše općenito? Šta znači zavjetovati? Kaže, onako zavjetuje se Allah. Šta znači zavjetovati? Da, tako je Nisam. da Nisam. kako je skurban, ministre, da kućiš ništa nisi. Šta ćemo mu presuditi? Kako ćemo raditi? Ništa. Osnovi. Nijema osnovi. A ovo se zavjetovo, koga je A šta se zavjetovo, šta se zavjetovo? Sad moram sve i da se... Sam... <laughs> dobira, ide, dobira. Ono je nekako, ja imam sve. A? Nije spomenuo određenu <laughs> stvar. Nije spomenuo određenu stvar. Još poslani zavjetovo. Kaže Allah poslani koji se zavjetovo? Ko se pute zavjetoval? A ne pute spomenuo? Šta, otkupnina je zato isto kao prekričena zakljeta. Šta je ispuniti kad ne, ali mora, s obzirom da se zavjetovo, nikoga nije tjerao da govori riječi zavjeta. Razumijem? Niko ti nije tjerao da govori šeši zavjeta, jer onih stvarima nema šali. Razumijete, čovjek se zakljeti? Kto tiro da se zakljeti? Kto je kaže da se zakljeti? Kto ti želi da se zakljeti? Kto ti Razumite, to su stvari, znači koje čovjek mora oti računa, onaj, ne takav, jedan, takav jedan, naš. A tad mi se zapample šest situacija. A. Ja, A ovo on on se razvi, oce živi vječni, onaj sami vječni zao zavjetar. Možda nešto sve kone... Stoče bi, recimo, bi li biti zavjet da, da se haram, ispo, da moj haram, da ga kad bi bilo, recimo, šta bi u slučaju, evo, konkretno za primjer, ta nisu. Da, da je na onom mjestu bilo neka svetkovina ili da je bilo nekih yes, kip, yes. onda bi bilo haram da... Jes, neću moju izpuniti. Cool. Zabijes. A šta mora bi kefaret, jel? Jes, onda yes, on kefare. Jes. Mm -hmm. Jes. A ovaj zadnji slučaj sam, znači ne Zn može Zn da da kaže onaj... Da dokonuje? Pa jesu. Na odre, eturno. Pod svetce, da... Pa sve se ne rekao, što se želim trećiš? Što se želim Osnovno je što da ko bude se zavjetovao, ne bude smomenovo, šta se zavjetuje, šta? Ništa nije odredio, nego samo zavjeto, uopće ne bi rekao. Kefaret za nikad, ne, za nikad kao, šta? Kefaret za prekrišenu zakoncu. Nije nešto, da bi šta da komplikuješ. Naravno, se zrmana, ako ne možeš, ja. naprijem to, poslije tri dana, i to je to. I to je to. 3, 3 ili 10 dana. 3 ili 10 dana. Poslije? Nisu i rekli 10. Ja sam, Dan, pet, da, da, da sam mislila da te polo srtu, dobro ako je da te, nisam da te, nisam da. Osteo sam pitao ono prije, ako ja kažem, na primjer, pesalu, ako nastaviš dalje i da zaradiš te problema, laham i sučit jer ja sam pustio one što upamo smisliti od od Ušao nešto. On je neće. On je on, poletiti, neka poleti se zaustavi. I on ostavi. Al neka je problem. Ne, nije bitno sad. Ja hoću da se vidi. Pa ne pa. Po nas, znači moram ga isključiti. Ako da ne isključim šta onda? Ako ga ne isključiš, je application zahteva desi roma. A Svaki je menci, put je, mi, ja mi znači zato zboljio sam se, nisam znači šta svaki put je morao da dobijem. Božnice, Bez obzira ono je... Onaj, a stortu, ne nema daš ja? Ono što zaslužuje je jedno se zove jedno to razumije vas Kao... Uvijek vas uvijek. Uvijek vas uvijek znači. A to bilo, tako što... Znači Ja sam to pravio, sekundi da nije... Nema šta. Jer ovo je zakljetva koja je uslovna. Je e to kako kad bi neki čovjek rekao ženi, ako uđi u tu kuću, da je razvedena, naprimjer, komšince, a kod je hod komšinci, a? A kod je bez pitanja, a kod je s pitanjem u redu, Da nešto mi to govor i već na samim tim ulask u razredeno. Ko je to? Žim je? Čim To je to je, ko se zove? je nebude Uslovni, uslovni. Nije dobro. To je tako. Nije dobro. Nije dobro. Ne može da povučeš neće, to gdje gotivo. Daj sviđen. Ođi namirno, učim Allah dobro razvoj zrave koruka muškarca. Hru, ovako ovako se ona razvla, ovako, ovako ga uzimanje sa jednog junija na Ti se faktički gnjao tu u ruik krupni. Znaš. Odrad. se posle da sto vode počinci. Na moru što se samo se. Da da da da da da da da da da da da da da učeti blavo to i to, ili to učeti blavo koje ne znamo to. A nije se znači za to, a blavom da se radimo nešto. To nešto radimo. Pa to, to nije za to, to, to, to, ne zavrata, to reči. To je obišna blav, zapravo nispo neče. Izvršite što je uče... On za stjeć. Ima grije, sad porećemo. Ima grije, ali pa se raču. Pa se se raznu hul. Pa znamen. koje Iz koje laži ne proizlazi nikakva šteta, velika. Razumite? I ne smi se slagati. Ne ne, može. I gdje je šteta onaj nego on što je čekajući na primjer mene e, ili onaj, na osnovu laži, a? Gdje gdje čovjek može može zrobi fil da marača, na primjer. Ili ulaži na Allaha Subhanahu wa ta'ala, na Allahu vjeru, to se različiti stepenovi, to se različite stepenovi i on najvi. Zato posljednik glasir nam i kaže, ila jezavu ar-ražuvu i t'harra, siddh, htta ukriva inda Allaha i siddhvika. Neprestano če čovjek, pašte, pašte, neprestano, kako je došao izrazit, ila jezavu i t'harra, neprestano, neprestano. I čovjek da bude iskren, sve tak nebude, zapisan i upisan kod Allaha u iskreni robove. Jer nije to lako. To nije lako. Posjeći osobinu. Tu ne možeš prekunoći. Uvijek se nekim stvarima, šta? Čovjek omakne. Uvijek. Zato je ono teško teško. Ali isto tako, ni lažac. Ne postaniš prekunoći. Neko ne prestane. Isto kada Allah postaniš za mnođu. Ne prestane čovjek da laži. Laž je malo, polo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, malo, Tego da verbalne stvari, znači onaj te neke stvari se more dobro satiti i i razumjeti. Na neki grance je uzok pare. Vremena sva nema. Ni nema. Nema. nema bilo kakvo u životu. Da dođeš sa otkupninom on onaj je smrti. Tvoji paparati izbavlja. A od jednog srna hrana mali, za sad, ja, dva sumara, treći put, ali sad. Ja, Možeš nakupiti na deset, ja, ne moraš od jedan puta. Ja, Božeš danas dvojice, zutra trojicu? Ja. Ja. ili otim ću Ajde malo što jasnimo, ali ako nije to teško, to nekada, to si ramasna, ja. baš osnovna. Ko su, koja je, koja je kategorija nekada, čovjek ima... Dobro, u vred, nije prolevo neogansimo. Pa ste, ostiđi sraman. Ostiđi sraman. Yeah. <laughs> Imajte. U Kur'anu, u uzorite, evo spomenut. Sve da će spomenuti osam kategorija, kome pripada zeka. Evo, ti osam kategorija spomenutno... Na prvom mjestu su sadatka, i nam sadaqatu linfukara i al-masakin. Spomenuto su, pomenuto se pokara i i neskin. Jedna i druga kategorija ljudi može uzeti zakat, a to na svom trenutku ne interesuje. A? jedna i druga kategorija može uzeti kefarat, odnosno možeš ga nahraniti. Sa S obzirna ću pojasniti, ko je miskin, ko je, on je fetir, obratite pažnju, obratite pažnju, jer postoji razlika i to vam vidimo kad dajete zekajat. Kojima, znači, obronica da daje zekajat, da zna kako će odrediti da li taj čovjek može uzeti zekajat ili nemožda, da li ta porodica može uzeti zekajat ili nemožda, da li ta porodica može uzeti zekajat ili nemožda, da li ta porodica može uzeti zekajat ili nemožda, kad za. Puz, razumijete mi, gdje god je sviđan propis za fukaru, za fakira, cilomaha ili miskina, ima ćete sad definiciju, obraćate paže. Prvo, postoji razlika između fakira i miskina. Prije nego što pojasnimo, moramo vam pojasniti, a to je, da se potrebe čovjeka dijene na tri vrste. Isto tu pojašnjamo glipo? Dobro. Potrebe čovjeka se dijeli na tri vrste. Imate dalurijat, imate hađijat, imate kemarijat. Imate nužne, nužne potrebe čovjeka, koji su osnovni za njegov život. Kovjekom je potrebno od hrani, od odjeći, ne može kuh odjeti, mora da jedi. Nužna potreba od kirija, ako plaće kiriju. Razumite? To su neki nužni potrebe, zavu se da rulijate. Imate hađijate, potrebe koje nisu toliko nužne, ali jesu potrebe. Jer ne spada li u čiv, ne spada li u rasetništvo. Razumite? Čak, na primjer, onaj... Znači, nije mi sada nužno da ima dvoje hlače. Nužno mi je da imam jedne hlače, razumijete li? danas je AAD takava, da niko ne smatra, ako bi ja imao dvoje ili troje hlače, šta je da je potreće mi vani? Nego to šta? Potreba. Ali mogu li ja biti u, da imam samo jedne hlače, mogu li živjeti? Mogu, dovoljno mi je, li? Znači, šta? Nužda mi je nužda, mi je da imam jedne hlače. A potreba je šta? Dvoje, troje. Ali da imam sada 15 hlača, Šta je to? Tu? tu je luksuz. Ovo je treća vrsta potreba. Luksuz. Mi gledamo ovog dje, kad pocijenjujemo siromaha, gledamo njegove ove osnovne, nužne potrebe i potrebe. Bez luksuza. Jeste razumijeli? Koliko je, je potrebno za njega i za njegovu porodicu koju on obavezan da uzdržava, ako ima ženu i dvoje djece. Razumiješ? Koliko je znači potrebno njemu, za njega i za njegovu porodicu koju on dužno dozržava, pa na primjer uzmimo čovjeka, ženu i dvoje djeci, da vidimo njegove godišnje potrebe, kolike su osnovne koje su nužna i potrebe. Pa ćemo vidjeti da jedna potrošanja korpa za hranu je, recimo, šta? Mjesečna. 500 maraka. Pa znam je to. da kažemo da mu je ko treba, da bi normalno mogao da živi, šta? Ehto, 500 maraka. Potrebno za kiriju, plaći čovjek kiriju, tako? 200 maraka, 700 maraka. Ima školu i dijete. je ne možemo reći da je to lusuz. Lusuz je ako plati koleđ, jer mi moje ni dijete kod većine ne vas nigdje na kolež, razumijete, na neku privatu školu. A? Ali potrebno je mu je, što ja znam, za dijete možda prijevoz, na primjer, ili takve neke stvari. Je razumijete? I onda ćemo mi ustanoviti da je njemu, na primjer, potrebno, mm. da bi on normalno da živi, on, žena i dvoje djeci, normalno. Na prime potrebno mu je sada 750 ili 800 maraka. Ako bi potrebno je hiradu maraka, rečemo mi, po je luksus, već 230 maraka, šta? To je, to je luksus. Vi inškamo je to. Složimo se, na primer, na 700, evo, na primer, 800 maraka. Govorimo ovu kao primjer. A zovite li Još kontekst može se trebate uzeti ta neka granica. Dobro naša na Tamara. Zaborim da ana koliko njemu potrebno. Osam Evo, znači potrebno mu je 8.100 € To je razvod. Za ove dvije vrste potreba, nužne i nuž i one koje potrebe. A porijeklje mu je, je prihod mi ga dam. Radion Koja su mu retovna prijmanje? Nikak. Nikakva. A, a da ima, Ili ima, recimo, 300 mara. Koja su mu od prilike radovna. Braćo, braćate Ako je njegov prihod manji od 50% njegovog bovog razvoda, manji od 50%, onda je on šta? Fukara, totalna biljeda, jer on više, šta, gladan i više se muči i više kraj s krajinom. kako će, nego što ima. Jeste razumijelo? Pa ako je nego prihod, 3000 maraka godišnjoj, nekakva vredova, a razlož mu je 8400. To je fukara i taj čovjek može uzeti zakaj. I tog čovjeka, brate moj, možeš nahraniti na ime kefareta na ovakav način. I gdje propis došao za miskinja i pakira, možeš na takav način, štebi šta, da vežeš propis. Ako je njegov prihod već od 50%, razhod mu je 8400, kako ćemo rekti. A ovdje se ima šeći hiljada prihode. On uzima prvopis miskina. On uzima prvopis miskina. Siroma je, znači nije toliko bjeda, tolika totalna bjeda. A on uvijek fali. Nikad, znaš, da bude nekako potama. Krap, razumite? I tako on isto uzim da uzim Samo što je ovdje pitanje, kada opitam zekrat, što? Ne smijemo se dati više. U ovom slučaju ne bimo smijeli dati više od od od napravi ma 6 sati što da hošili često bazar ne bi mu neko sve vidiš da će zeka više od 240 razumiješ i ko jedan čovjek znači dodatno znači ukupno rizikata je da to je jest jest to treba institucija <laughs> ne treba institucija ljudi da vidi da zna zna vidi opilki <kuh> projekt na oblik košija kakav je na znači znaši siroma, da takav jedan naši se. Ako ovo sad kažemo? vraćate, kažete, ako ovo osvatite, onda ćete moći skontati, razumjeti kome ćete dati zekarno Petru. Svat ćete da mnoga, mnogi ljudi danas, mnogi narod, je osnovni šta? Siromaša. Tako si začunava u islamu koja je siroma, koja je totalna bijeda, a ko je siroma na ovakav jedan način, I ko može onaj uzeti pared, ko može uzeti zekijak i... Evo! Evo! Evo! Evo, gledam, i moram upakle dobro na hranite. Ja, i još jedna vam hvala. Ima dobro na hranite. Na hranite. Oznosili se da mora biti čovjek koji obavlja namaz ili musliman koji ne obavlja namaz, pošto je ovo malo saj baš... Koga, koga svađe što si mano? Koga daš? Koga ne vidiš? Ekej. Keni duže dej. Ispituješ njegovu vjeru, da ispituješ njegovu akidu, osnova to čovjeka je, se šamet. Ko se slažemo što mano, ko se te kvariše, razumiješ. Dok ti nedodje jasna stvar, imate ljudi ateista, koji se te kvarišu oni ateista adeklarisu se nikad nije pao glavno sreždu, su je Allah javno vrijedja, onu to su stvari koje tu jača jačaju. Ali to je pitanje tekvira, ovo Tako da ljudi, obični, naš, muslimani koji vidiš ga, dolazi, posjećuje džamiju, posjećuje dženazu, ne kadajuš se poseti i tako dalje, nema oko toga priča. Ovo ko toga nama priča, smatrao, muslimanika, Znači, ako čovjek, znači, gdje ta prima čak i, na različno, znači, manje ima čak i mozako taj efektiv. Kako on sad da de nahrani deset siromalo? Da li on spada, znači, de, spada, znači da li spada sa njega dužno, da li on nadali, pošto, znači, ima primanje prije čestomara? Spada, da ja sa njega odgovorno, znači, da, već može da posti. On da posti. S jo, da posti. Sve da gdje bio prešlo granicu, u gusu, znači, Ondaš, miskin, neće na... Neće miskin na hrannu, neće. Miskin će miski, miski, miski, miski, miski, da postim. Miskin će da postim. <laughs> Aleko, moj post postanemo. Sam, već smo, da je tato, sad je tako, ti trpiti, za Ramazan. Mm, <laughs> Odlazio situaciju, ja, elhamdo mene rodkevi, ona izdržava, i dođu komši, dođu ak, neki, i daju me. Pa ne mogu ja uzeti, ma možeš, kaži ti si student, ti ne zarađuješ sebi. Oh, no. I ubjeđivan yes. i uvore, da se bi ugure, da? Kako na to gleda? I si sad razumije. ti znaš šta je prirod svoga babi? Da, ja, zna. Svog babi. Te, on te je družen do izdržava. Jes. Sad i si vlaznaj, na primjer, lozaj. Baba, tebe je družen do izdržava. Razumije? Ti znaš što je prirod. Ako tvoja porodica zaslužuje, na ovakav se zove, nema problema. A da oni, ako oni se nazovu, bezobsočno su stručni. Ja poznavam pa, ja, ja vijez, pa, nema mi, tu što jesnije za studiranje. <gul> <gul> Al' ako se potrafi, da je čovjek potreban. potreban student. Ne ovakav način. Ne zvuči da je on student. Ba ja, Nego zato što je Siroma, jedno što je i Siromašnje porodice, pa hoćeš i da uđeš znanje na takav način, nema zaprike. Nema zaprike. Ha, Ima ga je da gadi se da povedati sa me prenosi da termizim. Da bila asep i rekao Bože, Bosniku, sve sve sve, Bože, posljediće, ja te volim. I on mu rekao, pazit šta pričaš, bože Bosniku sve, sve, sve I on nakon toga ješ tri put rekao ja te istinu volim. Biće zaista, zaista onaj komisir koji me zavlji, već se pripremi na svi romaštvo. A svi romaštvo brže stiže, Nego što bojica stigna do, do svoje ušće. To trebno zbog ima. Kad to varadi se? Čekaj, za žadu, za množem. Ne bojim Ne da. Što stiče zikata... Ne da. Odi ćemo se teme, Što stiče zikata, ali je uh, prve generacije su imali Za zekra. Sam izčistao ne znam koliko je vjerovdljena. Pa se zove zekra. Šta je zekra i kako dava zekra onda oni imaju neke kabele kako to trebalo ići sve u neku islamsku banku na kraju i daći, ne znam, i kako to trebalo... U čemu ja, funkcija se, znači džemalja, pa država i tako dalje u slučaju islamske države. Kako to znači za ime objekta i uopšta sva ba i svoje. Jesi uzeti ču gloga nisamana, kod Tu, kod I možemo se stojati na tom planu? Organizovano, okay, to, organizovano so se. Možemo Organizovan, organizo, organizo, organizo, okay. se neki možem ZEKA. Ja sam čuo i sam sto zemljeno u hordija uzima nešto ZEKA. Nebo uzima i ono što su običajeni, znači uh, uh, uh, članari i tje stvari. A neće oni da prime. О, не Мы зимой, и медресе Borbu na Allahom putu, jer ima od kategorija, šta? Baj, spomenite, ovdje se vidjela bi i na Allahom put. Tako da, ta da on je zikajata za gradnu džamije, ili neki opći, dobrotvorne, cure. Ne, količnih sam sviše jako ne, ne razumiješ. On ima učinje koli kažem može, ali, osnovaj je dođu Kur'anu, tek su Kur'anu, sunat Allaho, da ono se vidjela, podrazumio se? Borba. Inallahu ve. Što podrazumijeva davanje zakjata za one potrebe u borbi. A u slučaju Irun fi sabili Llah, Za očistjenje, za gradnju džamija, cesti, škole ili to nefsho. U Osmanili trebajte graditi džamije. Trebaju da pravi škole, treba da pravi puteve, ali to iz drugih iz drugih drugi prigoda. I dobro vojni ali uzima zekat na ime toga, ne. Osim kategorija za če je došlo, onaj, treba da se ispunje na takav neki način i zekat mora se dati siromasima, to je njihovo pravo siromasima, mora se dati onaj, ili pred zaduženima, pred zaduženima, s tim da ona ko je pod dugom u uslovi da mora biti njegov dug šerijalskih isprava, Ne može se zadužiti on, evo opet, evo vidite, ne može on zadužiti za Ja sam zadužio za, na primer, upominu nekog auta od, od 20.000 maraka, a normalno moj privod men dozvoljava da ja mogu voziti auta od 3 4000 maraka, razumite? I kažemo tvoj dug nije šarijatski ispravan i ti ne možeš uzeti zekijat za takav dug. Možeš uzeti zekijat za dug koji ti je šelijaski ispravan što podrazumijeva zašto za potrebe onih koji smo govorili pa zamite pa da se čovjek zadužio istu za pravljenje kuće nema problema na primjer a da to budu grancama njegovim a ne da pravi kuću od od, od, od maraka a, a prihodu šta Ja kažem da može ima kuću 30 lj. maraka na primjer <tavljati> <tavljati> <da je nekolodi. tavljati> li, ili ili ne mogu drugo držu moj golde to je primarno <tavljati> kažemo <tavljati> mi nismo postali braći ništa tema ljudi bo bjasno na takav neki način i sada možete razumijevati možete neke stvari da kontakt sada sada Ne, ne treću da kajem se napak, pao vrlo. Novo, dobro. A? Ne, ne, ne, no, no. <laughs> ne, ne. Ja znam, čovjek i kad, kad, no, kad no, griši, a ima istinu namiru, prazumiješ. Nešto je, da Allah primi Ali, dio ovo koja se dana, moš, moš. A to kad? Ja moram. Ja moram. Ne moram. Ja ću. To je fotografija. A kad čuješ je odjednom taj divlak, ko što je našo, stavljao takme. Sa tako. Pala. Sam ti, pa tu stoji. Aj. Pušten si, pušten si, pušten si, da je to znaš od tada samljena. Nego još, jedo! A zavidio me da imam kovo, ona, živim, koje ima u da je to uvru tri talate. Jedno je Ja, progledi toljio. Ja, još nema, znači. Ja, i šta sad? U manjkači si kako postupaj? U prvom slučaju je suret Ovala, mi je sam U drugom slučaju, suret Emo, dveće. Ne broj, da sam ištočilo je sada postupava je sam ištočilo, A ja sam imijetio da sam zasta postupao po 11, ali u Kedji čito zaista postupao po suret Ovala, sam ištočilo sam ištočilo da je svojstvo kio, a da je razlo da je da je to tek prvi. Ne što treba trebao, ne znam. Interesujem jer vidim da se usta po to poslu, pa po je po to vese, znači, one... U, u Saudijskoj Arabiji, ja kada bi čovjek na jednom skupu, na jednom si je uposlovljala sa ženom, ili jedan put je, onaj, razrede, recimo, tri put, zoniš, ono što se sudi, recimo, u sudnicama, u Saudijskoj Arabiji da se taj razlog tika broj tri puta. I nikomu nije mogao podpisati i vraćati ženu kontakt. Osim fetva še i bin baza, rahmatullahi i še i bin htimin. su ljudi morali hodati, krpšati, a? Plakat, nisam mislio, mislio ono, mislio ovo, razumiješ? Imam toliko djece ovako, onako, da bi na kraju... <tip> Djeci! Hvala same! Djeci, ona i... I mu neko potpisao, od njih dvojica Rahna Tomari. Ko bi došao sa tom petrom, kod kada je? Rozumiješ. Samo bi tu petru napismeno. A? I baš po mi je bio baš, sa što se je minul izlazio kad došao čovjek tako, plaće je, imate nije mislio ovako, je bilo i bio, da znam nešto. da gada pruna si grpio ovako, onako, znam malo je u redu, znam Tako da, s tim stvarima nije sigurno. Razlog braka nije, onaj, igranje. Nije igranje, ima način sad kako dajete ja mi besn za 5 minuta i neke stvari pitali pogledate laže koje treba se vrađivati najmanje neki mora 10 15 predavanja razmišljaš. Šta je smisao zašto kako? Ali to je i to je neka PP obaveza čovjek da zna. To je čovjek obaveza da zna, da zna. Dovoljno je znati koliko je to opasno i, i, i teško, da se ne izgovaraju, jer je salah i ne znači nemoj razbijati, da, da, da. razbijati a, da, da. na ovom, o svemu, nego znaš da ti je to je opasno Sresba. i nemoj. Srećba se pika u izgledanju. Srećba se pika u izgledanju. Srećba! pa? Srećba! Srećba! Srećba! Srećba post... Srećba! Srećba! Srećba! Ima sve stepenove. Što kaže Šenriti, še Rahmat Uraha, Rahvizu Allah. On je, svaka sržba opravdanje. Jer ljudi kaže, napada razvod sržbi. Pa stoji poglavlje, u fliku, koji govori o tome, talak, razvod braku u sržbi. Al što kaže on, niko se ne razvodi od žene, a da se smije. Niko kaj ne razvodi, da se razvodi, a da se smijući. Svi se ne razvodi, pa U tome in je stvar, razumiješ. Pa I onda Ali, ali sržba koja je opravdanje opravdanje da čovjek dođe u takav stepin sržbe. da u se ne sjeća šta je rekao? Razumije, da se izgubi nekšto toliko se razljutio jedan od nekih ljudi gore nije bitno sada koji su ovako sada žešće maša ali razlomniću a jesu Došlo, doveo ženo, žena putnikalga, hoće da slučaju. On tvrdi, zaklini se Allahom, da se ne sjeća, da je joj rekao talak. Ona tvrdi da jeste. Mati tu njegovina, njegova bila prisutna. Mati isto nazva telefonom njegova, kaže mi uzio nuž, krenuo na A on se da se ne sjeća. Znači, to je pitanje gdje ti trebaš ih presuditi. Na onostno koji je zastavano halal ili haram? Halal ili haram u smislu onaj bluda, razumijete, ali te stvari naj moraju biti right. ovdje. Jedna stvar fetve ili propisa, a druga stvar Kada ti dođi u situaciju da sudiš, znači ti si u situaciji kao onaj, kadija, jer pitan je jeste tve sude gdje čovjek znači, među dvije strane, koje su sukovi, znači, i onda tu čovjek mora biti u oprezan, mora voditi računa, onaj, šta se on doći, se doći, tvrdi, ne sjećavam se, Allah ne sjećavam se, Zatim je se čovjek izgledati objedljiv. Šta, ja. Šta ćeš mu? E, tu dolazi takva neka situacija, kažemo, ti, ja ne znaš neko u srcu? Ovo mi je. Prvo što poslani iz Lelizeva nam kaže, ko me ja presudim. A, a on u stvari ukrao. To mu, mu nije, halo. Nećemo taj presud da je biti dozvodeno što on ukrao svome brato i dobio parucu na svogu. Allah zna da ti lažiš. Ali ako zaista, ako zaista je čovjek, došao je tako jedan stepen sržbe da se ne sjeća, posađao se, razglutio se, ne sjeća se uopće znači, jer može se to, to se može desiti čovjeku da uopće znači što je rekao. Ili malo se samo sjeća ti stvari, samo ovo detalja, e, u tako jednoj situaciji mi kažemo taj razud ne pada. Taj razud, šta? Ne pada žena, to žena, nima problema, ne brojite se taj razud. Izdero se po crveni u lako onako udarilo je, razumijem? Svi će znaći, rekao no, njega to Nema toga. Nema toga. Prijetnjata lakom, prijetnite, to je nešto drugo. To je nešto drugo. Na indirektan način, pita se za nijet. A? Iće svoje materi. A? I tako u tome slično. to je opet kažem pitanje veliko ne možemo tako na takav način brzo da obradimo sve te stvari sve Dobro, ja sam ja sam da hoćeš da kupiš. Aksan je rekao da on uljeva i ne smiješ na 30. Ma za ko sa 90 trema na ulici dođo. Ajde zašto pa nam kažam što. Može tako. Važno je što. Ili mu je kako je. Ona je da je čista sad. A talak Poste triputa. Pa uh, e, da, pa, ja skložim u stare, da i da smije, znači. Pa nego, ko triže, doći će, da. Ko ne mijenjala. Ako je ona nije vijet čista, ona je pusti nebaš. E, razvaljeno se žene i u dobru, da. Razvaljeno se za kosu. Ovaj dugo čudno. Jo, je tako bilo, ljudi taj bilo, da neki bio tako. Ju, da, Ja, sinoć. Sinoć ja imam fotografije i same. Primola, sad je. Ušlo mene, kad je Da je čist, kad je čist, kad nisi nebaš taj kola. Ja imam gitaru taj. Ali kako je kako se može kad je čist, on tava kuda, on ne može. Hajde mi se, je. To je braćica ne možemo tako imate talak vidani i talak sunnet talak sunni i talak bidai ana no da skinaci i raz brak na naša sunneta jedini nači dazvoda braka jeste des copise este da ce viex cercheca do se žena ochiști od haida Očistio od hajda i prestane joj hajda. Nije uslov da se okupa. Dovoljno je da prestane hajda. A? I tada da je razredio koće. Uđi, stoči, bioš nije ima odnos sa njim, nije spavao. Je nakon hajda spavao sa njom? Ima odnos. Haramo, zabranilo da je razredio. Ima da čekam sliječi, šta? Hajde, sliječu menstruaciju. Pa opet, da prorođe hajt, pa onda, samo u toj situaciji dozvoljeno. Mimo žene koja je trudna. Jer razvod trudne žene pada. Pada. Bivo kada. Jer što je cilj? Neće ova spravo da ti razvodiš se odba u sržbi. Je ti znaš u osnoviti haram zabranim da razvodiš. Žena sada, sinoj je sa da spavao, se je posadio sa njim. I u tijema 9. zapranjeno, halam, griješnost pred I ko se razvodi na takav naš pokajaj se u životu? Jer Aliha radi Allah'u kaže, neći se čovjek razvesti na, na način svom neta, ali će se pokajati. Srazumijem? Jer čovjek ima vremena, mo, ženi će, može biti, hajde, za 20 dana, ti za nas pokaju. Za 20 dana punći 1000 vjetrova. To znači za 20 dana dok ti možeš da čekaš. A, pola ljut jedan dan, dva dana, ti ljut, sedam dana okrene leđa, a, ovako onako, razumiješ li? Traje neke stvari. Najam bosan dana popusti ona. Ti onaj. Dači pore do mjesec. Nisi šta rekao, nisi, razumiješ li da te stvari koje kuhaju un, un, unutra? E. Kad ti, kad dođi ženi, hajde. Kad dođi ženi, hajde. Period, recimo, šest dana, sedem dana. Čovjek poželi ženu. Žena poželi čovjek. A nakon i toliko želi. Inakon toliko dana. A on da, da je oči znači da je razredi. Znaš da je mu objeđen, da nije izitren to potis. Razumjeti, brač? Tu je, je smisel. Jer ne želi še rijat, da ti izitreno donosiš odluke. Želi Allah subhanahu wa ta ta'la da to bude polako. Da sve li skontaš, prikontaš, pa imaju djevca, pa ovo, pa šta dobijaš, šta gubiš, šta, razumite. Sada to. Pa tek da i opet jedan put. Eto, u redu. Imaš pravo da je vratiš. Opet naš pravo da je vratiš, odma bez, na kraju kraja, bez svi doka, bez ničega. Samo riječima, čak i riječima, dovoljno da zanjeti čovjek polim odnosom. Jer stvar da ostaje šta? U kući. Se razumijeli? Da stvar ostaje u kući i tako dalje. Ali to je kažem, one pogledne koje treba dobro provući, treba dobro ovako temeljno, znači, obraditi. Ali u glavnom, pitanju gdje glasim. Da li se drugi taj razlog? Uhajdu. Brojimo se. Brojimo se jedan put. Sad daš? Sad sam da ti ponijasim smisao. Zašto je smisao očekanje? Al ko bi razdoro ženu? kuhajbu, ili učistoći a spavljaju sa njom. Prije dvije ljudi spavljaju sa ženom i danas je razvodeš. Gliše sred Allahom, tu je robotarski način da razvoda, ali brojite se. Brojite se dan put. Ako drugi put brojite se drugi put, brojite se treći put. Rozumete? Dva puta. Hadis, uh, nemošću alesa tri stvari jel to sa ženim pa uh, i puštam je opet yeah. je to prosta i još sam ovaj, čuo sam ako čovjek danas istuče ili posvađa se sa ženom večeras ne smije znači uh, prići joj nije to u redu jest ima han što njega savla a naj a ne usu haram ne usu haram nego je smišao toga kao da je pokuđen kadaj meklo Da čovjek spoji dvije kontradiktorne stvari. Ozmiš? Jer šarijat ne želi da ti spajaš kontradiktorne stvari. Ako sve izvijek u ruku na ženu. I udario je. Ozmiš? Da li to samo ako udari ili u svađaju? Već ne smije svađa i... i... Ne, ne, ne, udarac. Opinem udarac. Upinem udarac. Zabra, došla za udarac. Ozmiš? A ne. Kao da šarijat ne želi da spojiš ti dvije kontradiktorne stvari. Jer taj udarac, ako je već palo, mora da nema efektat svoj. Razumiješ? I onda kako ćeš spojiti tu eventualnu mrzđu koja je malo prej i ljubav, koja će doći mrzda za sađe od dva sađe? Razumiješ? Je, to je smisla. Ne. Znači, ne, da ne spajaš nikoda od iktorene stvari. Ali ukoliko bi se desilo, ukoliko bi se desilo, to mi kažemo ni to, to nije haram, ničeg počinju blud, nismo, to je njegova žena, to sonto neto to. Ne to, to. Kadaš, njemu hala, nije zamaljen. Tema grijeza. Nema grijeza. A definitivno to osjeća emocije što se kliče prakat, to ima sve smisla, znači što konstantno to zabranje. Ako kod nje to malo, kur, kažeš odma gdje od miluješ, ništa no nije bilo na kadan veze. Pa a ja sam Ima šamrši ljudi koji se ne mogu srpiti. Udjevam. Što se tiče zekrata onaj... Znači ima vrijednjena granica koju treba da daje. A recimo sada je određen u pušilijetu sposoban čovjek. Znači koji ipak gleda više na neku drugu stranu, tako zapostavlja malo znači u slučaju tih prava i toga. Pa on sposoban, ali nije onaj, ali nema određenu količinu za davanje zekata. Če on to odgovoran za, za to? Kako misli sposoban? A, uvjerio, više uvjerio će više praktiku i balet i učin. za slicanje metra. Ja. Yeah. Počet to, to Zek, Zek, ne to ovo će biti daš. Zekad, nema znači na što se daje. Zekad daje ono. Ako nema on novce, znaš. Nema novce, nema ni sada, znaš. Ha? on idežen do džeketa nije mi to gorzalo. Naška da. Cekat, da ovo. A recimo, ona, vezano, da će ona sama da nerva je za da ho sam Ako imaš aj tu telefonu je neki jel ti jel ti dozvoljeno vidiš chatim telefonom jednu vece. Znači ne vide se ništa pogrešima neki na. Načunutra. To je kao nebiljivo, u njulama i jedincama po programskom reziku, komputerskom. Ja. Čuo sam zato, ne? Kaže, to nisu riječe zapravo, zapisane, nego je to ništa. I onda te kad ti to aktiviraš, onda... Ona je njel, ja. Ne znam zato, a ovo, baš, sa njim, sa srtovom sam ja nešto uviz ovoga pričao, jel. Ti si, kada si onaj, ono, uvak, ti uzim, ono fakt, ugor uzao si eminsku i onaj, išvrljio si onaj one harfave, jel. Ono nisi švrljio sam Ja, i, i nešto se mi rekao baš uvez toga u WC i možeš ako i izmišljaš, pa sam te ja pitao baš uvezite telefone. Nemo je sve to uvora radina, nemo ga. A ne, valja ovo, nima ja mene pitanju. A ne, sam nemoj. Ne, ne, ne, ne, ne. Dobre, nije da se nije ovo, i nije ovo bila tako. Dobra, ali ja, dobro, je ovo je nešto rekao pogrešno, onda ga... Nije neko uro. pogrešno, to je, je došlo, paši. Ali baš istravo. Slučajno da. da je, pa nije u redu, najdobre. Evo vidi ti si sad povinjenju. Evo nekako, nekako. Ja ne bih za... <laughs> ja rekao, ali postoji od pitanja. Ne, e, ne, ne, ne, ne, ne, što... ne. Nije, nije horaš satio, moji za nije. Nije horaš nije, nije ništa, sve u redu. Sve u redu, nije ovo, absolutno, nije ti od kaže nešto Uradio je čovjek sasvim normalno. Ja, ale... To je propis. To je propis da je za unositi bilo što je napisano. To je znamo. Kom daže. Skodno u kuranskom ajkez garike onimu aqdunu ža'ir Oni koji budu veličali. Allahuve ajete. Veličali, poštovali. To je znak bogobojaznosti u srcu. Marfu'a'ti mu'a'a'ara. Allah sada pisao kuranske ajete. Šta da su? Uzdignuti i čisti. Uzdignuti. Ne mogu biti bacani. I oto da jedna doza poštovanja kod našeg naroda, prema samo što ima napisano tako da se ne bacava podu, i to je odbog to to to to gojaznosti. Ti imaš ljudi staviti ko dobu će staviti Kur'an, Mus'haf. Kad nema dokaza za to da je zabrani. Kaže, ikrini, neviđani, kad mu istoo Kur'an, Mus'haf, uzeo bi poljubio bi Mus'haf. I to dokaza da je propisano šta? da je onaj, poljubite Kur'an. I znao bi reći, kelamu rabbi, kelamu rabbi. To je govor mojeg gospodara. Sve u smislu šta? Poštovanje. I uzizani mushafa, uzizani Kur'ana. I vjerstke knjiga. To je, to, je, to, je, to je poželjno. To je, to je dokaz bogu upojaznosti. To je dokaz da veličaš Allahu subhanahu ta'la vjeru. Da ciniš. Razumniš. Tako da, onaj... Stvar i baš tako kako je čujk postupio, ali što se tiče nešto za umetar povranjeno, a ugašeno, ja ne znam, ali da ima telefon napisano, napisano, na primjer, na, na display, da ima na napisano. Ne ima, razumijem. Da, da ima napisano, da je napisano, tu je tudi ja obok novome jasna stvar, razumiješ, ali unutra, što je ugašeno, ovo ono, ne. ne znam. Ja ne znam. Razumješ? Ja ne znam. Zanim san, što su što za slike smartfonisa popisao gdje spominja Allah on no, me?